Rugăciunea 41 pentru taina și mucenicia inimii, Doamne Iisui Histoase, Doamna al Bucuriei, Te iubim, Te săbim și îți mulțumim, fiindcă prin taina și mucenicia inimii ne-ai dat puterea, Iscusinta și Harul de a te afla așa cum te-au aflat cu Vioșii, Acachie, Taumaturgul, Adam, Aisia, Alexie, Amon, Amonie, Ana, Anastasia, Anastasie, Andrei, Andrei, Andrei, Andrei cel nebun, Andrei, Angelarie, Angelina, Anian, Antim, Antioch, Antiohan, Antonie cel nou, Anuv, Anuv, Anuv, Anuvie, Arcadie, Archip, Aris, Arsenie cel mare, Arsenie strema, Atal taumaturgul, Atanasie, Atanasie Atanasi, patelarie, Atinodor, Atre, Auxivie, Avramie Avramie Ava Ismailitano Baruch Benig Berge Calistena Cassian Castor Kir Quir, Kiril Filotor Kiril Claudian Claudiu Clement Imnografus Damaskin Daniel Daniel Mărturisitor Dometie Domnina Domnina Dositei Dunach Mărturisitorio Ofrosin, Bucătarul, Eftimie cel nou, Eftimie, Eftimie taumaturgul, Eladie pustnicul, Epafrodit, Eras, Hermion, Elmolae, Eusterinos, Eva Grie, Evantia, Evprepie mărturisitorul, Farmutie, Farmutie faus, Evronia, Filip Filipic, Filon, Flavian, Florentin, Parvin, Torseterii, Fotas, Gaios, Georgi cel Gheorghe Steltnicul, Gheorghe Taumaturgul, Gorgon Grigore, Grigore Heremon, Romatie, Iachie, Iacob Ascetul, Iacob, Iacob, Iacob, Ierie, Iasim, Ignatie, Ignati Mătuisitorul, Ilarie Taumaturgul, Ilarion, Ilarion cel nou, Ilie, Ilie, Iuan, Iuan, Iuan, Iuan soldatul, Iuan Iuan Iuan Iuan Iuan Iuan Iuan Iuan Mătrurisitor Jordan, Iosif Anahoretu Iosif Irina Irina Irina Pusnicul Irina Irodion filozoful Isaia Anahoretu Isidor, Pelusiotul Isidora Isidia oreditor Leon Eremitor, Leon Arhimandritor, Leon Neonard Leon pie pastorul Luca Teremito, Lucas Trutnicul, Dupicin, Magnum, Mal, Mamant, Manuel, Magister, Marco Positoru, Marco Magdalis e Hastur, Maria Marianna, Marian Marina, Martinius, Ma Tristidia Pusnica, Meretie Cel Nou, Meretie Merturisitoro, Merian Sophistur, Meris Meritina, Memnon, Memnon, Meningi, Mersof, traducător, Mihail Mărturisitorul, Mil Melodul, Moisia Nahoretul, Muza Fecioară, Nankrati studitor, Neadlie, Neofit Pusnicul, Nikifor, Nicolae Soldatul, Nicolae Studitor, Nimfa, Non, Non Olbian, Olivian, Panagis, pan, Somie gratie Sihastrul, Pavel cel Smerit, Pavel cel Supus, Pavel, Perget, Petronie, Petronila, Petru, Ascetul, Petrui, Sihastul, Platon, studiul, Plotin, Policarp, Polidicia, Coprion, Priscila, Procla, Quintus, Taumaturgul, Roman, Romil, Romul, Serapion, Sabim, Senufie, Simioforul, Sebastian, Simeon, Nemanja, Sofia, Sofia, Nandulia, Tofronie, Sisoe Pusnicul, Sotiric, Suzana, Sosten Mărturisitorul, Stefan Dunde, Stefan Savaitul, Stefan Savaitul. Al doilea, Ștefan Savaitul, Talida, Taora, Tatiana, Teocrit, Teocrita, Teocrist. Teoctist, marturisitor. Teodor, Teodorit, Teodotia, Teodotia, Teodul, Teodul, Teodul, Teodul, teo Stutnikul, Teofil, Teoprov, Teosevia, Teosevie, Teostirit, Terapont, Timon, Toma, Ultian Valeria, Valeriu Varsanufie, Varsafie, Varlam, Barlam, Barlam, Basile Vasile, Marturisitor, Vasile Vasile, Venamin Venus, Veninichie, Bizantio, Vriena, Zaharia Cezmarul, Zinon, Zinon, Zoi, Zosima, care în inimile lor te-au purtat la icoana ta din biserica ta. Sufletele lor și-au închinat cu harul Duhului Sfânt în unii i-ai îmbrăcat. Cungerele ta i crotit ocrotit și apărat. Cu darurile tale i-ai comentat, iar noi să ne rugăm pentru ei porunca ta am ascultat. Ca să auzim duiosul tău gras, Grăin, bine slugă vrednică și credincioasă, peste puține ai fost ceasă, peste multe te voi pune, intră în bucuria Domnului tău, de aceea ne-am nevoit și porunciile tale ne-am ascultat.